Jarra duzu hemen, zintzelik irratia entzuten, gehi zerretegia, informatiboa astero tastero bezela, e, telefonaren bestaldean, Imanol daugau, kaixo Imanol? Jaierra Cela. Jaierra Racha Leona. gaurkoan ere bai, bueno, zuko zuk, gora dugu badazpada bat bateko, esko ez bali literatura, hau ta literatura nengoan aitzen sarela, gurean, bueno, gurean ta batzutan baitare, berrian kasu idazten eta gaurkoan ere kasen diguzu nikuzut, aurtengo gain nagusia, mostruak, zeketan enteitxu suri mostruekin? Ba, ba, ez da e, mundua agian gero eta beldurgarriago egiten zaidala eta munduak ikusten ditu dela guztietan. guztitan. E, munduari begiatu ez da zaila, ez eh, hori topatzea, esan eh, ta hemen. Bai, munduak non nahi ikusten ditu nik. Zuk, eta nik ustu tondo begiratzen duen edo zeinek ere, bai, eh, horkituko ditu la mostruak, edo zein lekutan. Bueno, ez da gitorregla hauen, baina baina baina, baina, baina. Eta, ja, eta, ja, eta, eta, eta, eta, eta, eta, mostruo batekare dibuzu, dioena. Gainera hemen azala, zan dibuzu zein den, argitaletxetari dena, jongo gara komentatzen, eta nika azala begiratzen, eta jai horzen ez hemen aukitikan, kristomalatetxea dauka mostru horrek. Ai, ala, ala, ala, oh, ala. Auzo aserre dago, kontuala, li, liburu hau, bueno, gaur, gaurko karrion liburua... Berez e eh, monstruo txiki bati buruzkoa, baina monstruo txiki ez da bakarrik ese. Monstruo txiki labundu, monstruo handi. Za monstruo txikita, monstruo monstru handi, diran, ba, no, esan, ba, antagonista bezela. Monstruo txikik dituen ezaugarri guztiak, ba, ez ditu edo falta zaizkio monstrua handiri eta alderantziz monstrua handi ren, eh, doai eta akats guztiak monstruo txikirenak ba es dira. Eta e, bi personaje haue gainera, bi liburutan agertzen dira. Ez dio monstruo txiki, e, ba nolagetan gure gaurko aipameneko liburua, ba, e, lotuta dago beste liburu batekin, ta da, munztroa hondiek ez duten egarrik egiten. Eta bien artean osatzen dute, honelago, ba, ezkerreskuin bat, eta eh, bien artean, ba, dialogo bat bezala sortzen dute. Sebatetikan dago ez dio monstro txiki liburu hau eta liburu honetan monstro txikik ematen dizigu arrazoiak ba, dituen arrazoiak monstro txikik ba berarekin jolastu ez dezan zen monstro handi gorrotatu egiten den monstro txikik iruitzen zaio baldarra dela eh agoberoa gainera bere gurasoen karteratik birua lapurtzen du berak badaki eta ba bueno vamos i e, e, haserra da monstruo direkin. eta monstruo handirei antzekoa zure gertatzen zaio monstruo txikirekin e, eh seatzen du eh ba ba noaiter ikusten du monstruo txiki, iruitzen zaio monstruo txiki betiari saiola faltak ateratzen e, ba monstruo handi egiten badu marrazki bat ba txikik beti politago egiten du eta ba hori ba elkarrekin haserra da baño elkarren lagunak dira eta orduan azkenean, ba, izketa bidez konponduzko dute bide. mm. eta hori da biliburuetan gertatzen dana beraz, izan eta, eta horregatik ez dio monstruo txikik ez, oso importantea, jakitea eh? bai. eh? bai, eta horregatik monstru handiek ez dute negarrik egiten horretan ere ba, hori. Ba, monstru handik luke oluke ba, monstru txikik egiten dizkion ba, irain edo itxusik guztiekin, baina no, monstru handia den ba, ez ba Etzaio usten, nola baita esatearen negarre egiten Naiz eta buka eran, ba, bueno Konturatuko den, ba, negar piskate egitea, ba, ona dela mm -hmm. Agian ba, ba, pentsatzen dutez gaztentzako, aurrentzako izandako ipuña izan ba, da, ba, izan daiteke labaita lehalako, ez, anai arteko, edo aizpa, edo anai arteko ba, gailak edo, bueno bi laguna zerratzen direnean edo bat agasteride ba, ba, mora guztia matxakatzen adinbat, dauka Eh, kontua da, bueno, mi eh, baino beto da gizuzuk, eh, zure esperientzia laborala eta vitalak ere horretarako ematen dizutelako, badagoela din bat, nolabiteria, eh, ba aurrak elkarren aurrean jartzen direnekoa konpartitu egin behar gauzak, bereziki denbora konpartitu behar dute elkarrekin ez da, denbora egin dute elkarrekin, eta egote horretan, harremanetan ba, jartze horretan ba, konfliktoak sortzen dira, gatazkak, eh, eta interes kontra egoten direnean askotan, Ademago ba, baloi bat eta biume edo panpin bat eta biume ba orduan hor sortzen diren ba jataskoiek ba bideratu egin ber dira, eta izaeraren arabera ba, batzuk ba aserrera jotzen dute, beste batzuk negarrera, baina azkenean eh, ba hor ba bideratu egin ber da ba, ba, bueno, ba, aurrera egiteko. Eta orduan horrek ere ja adin bat jartzen digo, Eta eh, gauza hauek gertatzen dira, ba ni baino betuak gizuta jarri dezu gau ba, Daure. Bae, bae, bae, da behi eta kartazena Bai, berroi urte inguru, ez. Bai, berroi urteekin jarraitzen dugu horretan, baina lenteago ere beste ikustea da geratzen Bai, lenteago eta berroi urte igual ere bai, baina orduan ja ez dakit edo ez da, esatearen aiaztu dugun ala negarre gitaren aialotsa geiegi ematen digun, edo ez dakit. Bai, mancheke, ken ez orbai ese or momentu batean, ez? Bai, 5 6 Laubo, segin eh, oh, zazpizotzu nah, garen hor Maiz gertatzen diolako Gehien bat oso denbora asko Ekarrekin basatzen dutenean Eta bueno, urduan jagoz yeah. asko konpartitu behar dira Jostaiu, espazio ja, eh. Logela, nah, askotan vai. Ba, hori da ma, no Senira dira, bestazutan Adizkideak edo yeah. Angurazo ardira, adizkideak eta beraz aurrak ere horretara eramanak dira Gaur egun konpontzen hori <tut> oso erreiz Bakoitzari baloi bat emanez adibidez bai, oso... bai irten bideo hori nahiko, zehada lai... baina, ba, baldin bada, bate e, biek egite dutela marrazki bana eta baten marrazkia polita dela eta bestearena itxusia batek ba doain hori baduelago marrazketarako eta bestea, ba, bueno, ba, ba justo hori ez eta horko konparazioek sortzen diren, konparazioiek ez da, igual, ba, elduek esaten ez dutena, baino aurrak ikusten dituztena Bai, bai, ez da, ne, beti ez dago bi baloi eman eta konfontzen den situazio e, bat. Ez, e, so, eta da, ez da, ez da, hona eh. Baina, bueno, hori beste asunto bada. E... Editoriala, ez? Eh? Berezis jamarra. Xuxi bai, Vox. Ai, bon, hombre, liburu, liburu honek, liburu hauek, bia, hauek dituzte, izenak berezik, izen guztiak dira berezik. Tituloa oso luzea da, argitaletxea da, Xuxi, Galiziar argitaletxe bat sushi books, behitzen dena, idazlea, hiru dira, eta hori berezia da, maizki gainera, ze iru, Azlau Jonsdotir, Raquel Helmsdal eta Kale Gualter, Gualtler, honik ezakizar, bata Islandikoa, beste afaro eguartetakoa, eta irugarrena, bueno, Norvegiakoa, hau, hau pixka bat, mundutarragoa. Uh, bai beresegi eharra e, e, da ikustea Raquel Helms da interneten hartzen maisu faro de huerta etakoa hor txertzenak kultur etxe bat mateun batean hor liburu bat iragurtzen curioso faro de huerta 52 pico 1000 pertsona bakarresi diren baltzenekin mm. Lez, panekin esistetzen zula, txikia zela, baina dato gehiagiz daukat, es faro eguarte buri. Oso lego kuriosa, eh, liburonen arira aritu naiz begiratzen faro eguarteak, eta Islandia, eta nundau dauden mapan, eta arri garrida. Kuriosoa baita, ah, es, edo bai. no que nola esagutuko zuten, es, hauekera. Auzkalo, auzkaloza aventureango. Por cierto, begiratzen ari nahi zemen baita eta itzulpena egindu enaren abisen aerelenengo eza inbeste maion bigarrenak Ay. ere bado kaberea, eh? Bye, Garciante para luceta ¿Vale? ¿No, ¿No, o... Esa ni verdad, ¿ve? ¿No, ni idea, Garciante ¿Vale? para luceta ¿No, Bye, y se nos... en los pechos y en Arte, dan salto con su tena arco. Bye... Bueno, ba, ba hori, de, dena daukala berezi liburu honek. Gero, egia esaten badizut, egitura aldetik, egitura narratibo aldetik handa gutxien gustatu zaidan, eta imaginazio gutxien hor erakusten du. Zeran erakoan liburua, ondua, o, gaia nola tratatzen duen, eta e, marrazkiak ilustrazio oso polita eta eraginkorra da. Kartulina moztua da, kartulina gureizekin moztu eta gero gainetik pintatu. Eta eraginkorra da, erabat. E, bi monstruak nola duen eraikita eta ze objektu gutxi agertzen dira, e, aur txikiekin ekin analizaten da, eta oso lisoa, oso garria eta horren gainean, ba, kolore nahiko oinarrizkoak nahiko primarioak eta nahiko e, indartzuak, eta ba, bizualki ondo eta erres bere izteko, ba, zera, esena eta ilustrazioak ere, ba dena delako sentimendu eta testoan agertzen dena, ba Adierazi ez bakarrik adierazi baizik eta nabartu egiten dute eta aldo retartiko esongi dago. Bai, baina gidoia oso, bueno, ba azkenen da betikoa, errepikapen sekuentziatu bat. Ba ez esaten diot ez da gertatzen denean. Ez esaten diot ez da gertatzen denean. Eh, de, de, orla, da ber, beraz, Oran, motz. Ez da, orla zazpialdiz dauzat da erbera ez da. Gidoia aldetik ganoz, zaila da imaginatibo izatea agian gidoietan adina hauetarako baino dakit. Mm -hmm hauek ezute asmatu ez ado horretatik ezer berezirik. Eta marrazkiak azalean ikuste zekakuarerekan azal ba, ikuste du barrkoak ere esan duzu kartoiako lasaiku hau bai. da horrentzako ba. oso egokiak liburuabera ere da bai, li, liburu haberere, ola, luzanga da ba. ez da liburu bat eh, karratu anxeko eta luzea. Eh? Liburu luzea format holetik ere erakargarria da Bai, eta pertsonaileak beraiek ere, bueno, monstruo txiki gildizena hor, pelota borobil bat, or, zea, horri luze hauetan eta monstruo handi berriz goitik beraino hartzen duzak, ha. horria, eta bueno, liburuaren formatoa, bai, ondo, ondo, aldo horretateik, eta barruko beh, esan dizu dena, Gai, kartulina moztu horrek, ma, bai, era, oso eraginkor diurtzen du ilustrazioa. Mm -hmm es la que desot en San Oberrayen Saugariba se va en itzite naixiente invitarte ansartuna en Oberrayen bueno weborria es facebook orria daukate ez da gu weborria ukiko utzen ere bai Johnson y Raquel Kiko Castaños yeah. decir da hizo eta universitatea xuxi, xuxi xuxi bukas ansartuna ah, sortas galegos da go bueno hola hola caixo hola agertzen da la hizkuntzetan eta gero hor agertzen dira bueno idazleen bat escritor Carlos Freire visita al colegio bueno escola batera jondela eta gero aipatzente gero agertzen da monstruos grandes pequeños, eta gero agertzen da beste liburu bat, a casa da Mango Street, eta baita desaten zenuna, ez da, hola, luixi, luixia, hankal luixi bat ikusten ah, da horre, eh? neska basatuta hor, zapata, takoidun batzutan, bera bainoan, zenbaki batzuk hondiagoa dit, bai. Eh? Baina dena eta gero urrengo ere bai, a, ah, bueno, gero agertzen da, berriakoan ere egin zioten es, mantiangorrin ere atera zen dela gutxi, gureak mostro maitagarria dira, baina argi bilia zerretuz gero, eta agertzen da mantiangorrin egindako egindako ekarrezketa bat bera jeire uh -huh. bueno, ba hoxe, es eh, e, nor, norbetetz hartu nahi bali madu Facebooken, ba, Xuxibooks ba, dena hola segidan, eta bueno, ekarrezketa opublikatzen dugunean gure ueforrien ere jarriko dugu, jarriko dugu lotura hori esa que bucatzeko agianemanos no. ba fitxa teknikoa gogoratza berri ona baituzu berriro idazleta izulpenaren ba Guille en Avisenak hau ba, sondo animo ahí suma nebasuzuk egin gaur ustei zute eh, le ari naisemengo sautuka puntatzen eske daukatu hori ja, jendea ja, egin berdut eta vale vale eh, zuzuke, zuzuke, es muroa es ensaya ensaya tu te torrisara gañera nabetuda jones do Raquel Helms-Dudl, eta Kale Guelltler, ilustratzailea az dauz jons dut irreden, horri aldeako gaita mabi, mabi, euro, eta egitaletxea sushi buks. Errexada Urgur, topatzea? Urgurua euskeraz, gaztelaniaz, katalanez eta galizieraz, laua kaldibaren. Mm, e, e, bukatzeko, errexada topatzea? En... Liburua, edo zen liburu duendetan, edo... Mm. Bezabeak no ez oiko liburuenetan de, de bai. egongo dela. Claro, Egi bai, egiezan el... aldorretatik ez naiz eredu eh, harrizareneri, ba bueno, iristen zaizkit beste bide ezoiko batzuetatik, baina. Esazaten ongainba pasarengatik, eseditorialengatik, es sushi plus ez da kitos es iguales. Taina saguna edo bueno, donei gutzen esaiten ezaguna egiten, eh? Horregatik. Uh eh... Internet bidez, eh, ba, erosideiteke, evidentemente, baina eh, suposatzen dut, eh, Elkar banaketaren barruan, egongo gala. zakite eh, eh, Elkar.com eh, enzartzen ari naiz zorantxe bertan, baina suposatzen dut, Elkar banaketako ege zatu dutela. Eh, sushi buksenak eh, saltzen dituztena. Aver. Seguro, baietz. Elkar... Segu, edo bestela eskatzea da eta beraik lortuko dute internetetik erozteko iturarik ez baldin madauka norbaite ba, edo zen liburu dendetan eskatu eta seguro ez da oso jumer gaur egun ez, liburu bat eskatzen da eta demora oso gutxian ba, ba, liburu dendan dan ala etxean aukitzen duzu ez. Ba, ba hori da, ba bueno ba, ba eskarrik asko gurekin egoteagatik gatik eta turemazte erarte hor duan Vale. Venga, va. ¿A seguir?